وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذنا الله من عذاب النار دุกو زangu katika الله تبارك وتعالى ametukumbusha katika kitabu chake alikosema alhajju hajj ashhurun ma'lumat Hija ni miezi maalum Hija ni miezi maalumu Hii tuliyonayo ni miongoni mwa miezi ya Hijja Tupo katika mwezi wa Shawali haina maana kwamba mtu anaweza kuondoka leo akaenda maka akahiji akarudi kesho kesho kutwa haina maana hiyo au akaenda mwezi wa mfungo pili akaenda kufanya hija akamaliza akarudi haikusudiwi hivyo Aliposema Allah al-Hajju ma'lumatun Hija ni miezi maalum ambapo miezi yenyewe ndio hii kama ilivyofafanuliwa kwa matendo ya masahaba au masalafu kwa ujumla na matendo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuingiza Hija ndani ya hiki kipindi Yeye alihiji katika mwezi wa mfungo tatu wenyewe Katika Hija kuna aina tatu za ihram aina tatu za nia ya ihilali ya kuingia katika matendo ya ija imma mtu atie nia ya tamatu au aweke nia inaitwa ya kiranu au atabaki na ifrād hapa ndo manapatikana maana na tafsiri ya kwamba hija ni miezi maalum aliyeweka niya ya tamattu talbia yake ikaambatana na Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal haj Huyu anaweza aende leo hii au jana au baada tu ya kuingia mwezi wa Shawali nao Akaenda na akaweka nia katika miikati katika mipaka yake akavaa ihiramu akaondokana na yote ambayo hatakiwi kuyafanya aliyeingia katika ibada ya Hijija Akaenda mpaka pale katika nyumba takatifu ya Allah akafanya umra akamaliza matendo yote ya umra fika anafanya ile tawaf ya umra Anaswali rakaa 2 baada ya tawaf anaenda safa na marwa akimaliza anaenda kupunguza ni zake kwa sababu mbele kuna matendo ya hija yatahitaji anyowe huyu ana pendekezo apunguze tu ili kupata nywele za kunyoa wakati wa matendo ya hija yenyewe akishamaliza mzunguko huu anakuwa shamaliza umra na pale anafungua ihiramu anabaki katika mji wa maka na kuchunga nidhamu zilizowekwa katika ule mji anaweza akaishi na akakaa na mkewe akafanya matendo kama ambavyo yuko nyumbani akasubiri mpaka kipindi watakapoungana mahujaji wote kuelekea Mina ili kuamkia kuendea Arafah kisha kwenye jamarati na hatua nyingine zinazofuata kwa maana wataungana siku ya mwezi nane ya mfungo tatu wote Huyu alitangulia akafanya umra akamaliza akabaki kule Ibada ya namna hii ndio inayoitwa ibada ya tamattu Mwingine atafanya kiranu akatia nia ya ibada ya ija lakini ya kiranu Kiranu ina maana ataanza kama alivyoanza yule kuliyemuelezea lakini yeye akifika kule kwa wafu yake wanaita ni Pawafu al Akishaimaliza ataswali rak'a mbili. Imma akafanye sa'i Sofa na Marwa baada ya rak'a mbili. Au abakishe Sofa na Marwa mpaka kipindi watakapoungana maujaji wote baada ya Hija Kuu. Yaani yale masiku ya Hija yenyewe siku ya mwezi kumi akaifanya baada ya tawafu ya Hija yenyewe akaichelewesha Safa na Marwa hadi kipindi kile huyu ni karin lakini huyu sasa kipindi chote atakapokaa anasubiri siku ya kuungana maujaji wote mwezi nane haruhusiwi kufanya yale ambayo anaweza kuyafanya yule tulie mwelezi ya mwanzo anatakiwa adumu abaki na nguo zake za hija zile zile anabadilisha tukame kama imechafuka anafuwa na vaa nyingine na anika haruhusi yale makatazo yote ya kwenye hija huyu yanamfuata mpaka atakapomaliza hija huyu anaitwa Karin. sasa kipindi hiki tulichonacho cha mwezi huwa wa anaruhusiwa Mtu kuianzia leo akaona niende kuanzia leo kwenye nyumba ya Allah Tabaraka wa Taala Miezi yote hii Shawali yote inamalizika Dhulqaada fungu pili wote unamalizika mpaka unaingia mfungo tatu mpaka siku ya mwezi nane anaungana na wote wanaenda katika matendo yanayoenda sambamba kwa mahujaji wote sasa kama alishafanya safa maruwa huyu wa pili baada ya raka mbili zake baada ya kwa hafu basi ile inamtosheleza kama hakuifanya na namarwa kipindi kile atadaiwa sofa na maruwa baada ya ile kwa hafu ya hija yenyewe Itakuwa ameitunza, huyu ni karim huyu haruhusiwi kufanya lolote katika makatazo ya ndani ya ihramu watatu ni mufrid anafanya aina ya ibada inaitwa ifrad hii hasa kwa watu wa maka au walio ndani ya vitongoji vya maka mara nyingi inakuwa wao wanahusika na hii mtu anatoka ndani ya nyumba siku ya mwezi nane akawa moja kwa moja anaungana na makujaji anaingia kwenye, kwenye msafara wa makujaji kuanzia ile siku watu wanaenda tarwia ile siku ya mwezi 8 wanaenda kule Mina au mtu amechelewa moja kwa moja watu mahujaji ndio wanaenda kule Mina kwa ajili ya kuamkie kwenda Arafah kesho yake yeye pia ndio anakuja siku hiyo anaungana nao moja kwa moja Ikawa huyu ni mufrid amechelewa lakini hiji katika sheria natambulika akafanya matendo ya hija pamoja nao wengine wote akamaliza sasa Allah aliposema alhajju ashhurun ma'lumatun Hije ni miezi malum ina maana hii ambayo tunaielezea kwamba mtu anaweza kuweka nia ya hija akaingia katika matendo ya hija kuanzia mwezi wa mfungo mosi, akabaki katika ibada ya hija hadi anamaliza matendo yote na majaji wengine Niliona nitangulize hili kwanza. Lapili lake ndugu zangu katika imani mji wa Makkah wa maka ni mji mtakatifu. Allah anasema katika kitabu chake kulu, "Umirtu an aabuda rabb hadhihi albaldatillazi Nimeamrishwa mimi ni muabudu Mola wa hii nyumba. Mola wa, wa huu mji ambapo yeye yeye ameutukuza huu mji wake. Yaani dunia yote hutopata sehemu ambayo utalinganisha na pale mahali. Dio Allah akasema wa man fihi bilhadin bi bizulmin rudhiku min adhabis sa'ir na yule atakayetoka huko akataka kufanya jambo la kuikosea heshima ima liambo la ushirikina pale au jambo la madhambi pale huyo tutamchoma na adhabu ya moto allah tbaraka wataala ameweka maneno makali Anayetaka kufanya jambo baya pale katishia maneno mazito na allah ahadi zake hazirudi nyuma hapo wanaokwenda wanafanya mambo ya ajabu ajabu Hivi karibuni nasikia kuna mwanamke mmoja wa Kituruki akakamatwa pale na mkasa anataka kate ile ile ile nguo inayoningenia pale kwenye al Mahirizi tu hayo Akaulizwa na ni kwa ajili ya kumbukumbu kumbu yangu bomba nilienda kuhiji mwaka huu Akakamatwa sasa kuna wanaokwenda na haya mambo ambayo Allah ameona atakaye kuja hapa kwa heshma heshima nyumba yangu basi tutamchoma kwenye adhabu ya moto yeye. Iheshimiwe na itukuzwe nyumba ya Allah tabaraka wa taala. Allah anamwamuru Nabi Ibrahim wa dhahir baitia. Naomba nataka nataka Ibrahim hii nyumba yangu hii uitakasi kwa kwa ajili ya watu watakaotoka toka huku na huko Wakawa wanafanya kwa wafu wanazunguka hapa kwenye nyumba yangu kwa amri yangu mimi wala akifina na wale ambao watakuja hapa wakakaa kwa ajili ya kufanya matendo ya ibada ndani ya hii nyumba yangu kama wale waliofanya ifrad Wanapenda kukaa katika nyumba yake siku zote hizi wanafanya ibada kwa Qurani wanafanya wanaswali rak'a 2 nini basi matendo ya ibada wamekaa pale wa ruka na wale ambao watakuja hapa kuswali na nyumba yangu ibake na utakatifu Ibrahim ilipoharibiwa heshima hii Ndiyo allah tabaraka wa taala akamleta nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam baada wa wa ya kuwa amewaacha washirikina wamefanya mambo ya ajabu sana pale na allah alimwacha au aliwaacha miaka yote mtume sallallahu alayhi wasallam akitangaza dawa akilingania akiwaita watu katika njia ya haki lakini masanamu bado yapo pale mtume katika unabii au katika utume amekaa takriban miaka tatu miaka moja akiwa mtume miaka moja akiwa yeye ni mtume bado masanamu yapo pale na ibada zinafanyika katika hali hiyo hiyo kwa tabutabu kwa maana kuna ile hali ya utulivu masanamu yapo mpaka mwaka wa wake tangu kuhamia Madina ambapo amebakisha miaka miwili tu mbele ndipo ilipofanyika Fathu Makkah masanamu yote ndio yakavunjwa vunjwa hapo ile al-Fathu ile iza jaa nasrullahi oh. hapo ndipo ikatangazika Ikawa hapo Allah tabaraka wa ta'ala anatoa agizo, anasema innamal mushrikuna najison wote wanaofanya ushirikina washirikina wote ni najis yani Allah amewaita ni najis na wenye najisi akasema falaya qurbul masjidil harama baada aamihim hadha baada ya huu mwaka huu ambapo mtume ndo alimtuma Abu Bakari akaende kufanya ija na masahaba hatimaye zikashuka zile aya akapewa Ali nabii tuliwa agizo akamfikishia Abubakar na, Aka Abu na zikasomwa ikawa hapa Allah napiga marufuku hakuna mshirikina askanyage hapa Ndiyo maana matendo yetu ya dini yetu Usiende wakati bado ni mshirikina. Yaani ukio bado wewe ni mshirikina mshirikina, wewe takasa kwanza moyo wako. Takasa nafsi yako. Jambo la kuondokana na ushirikina ni amri ya kwanza. Mengine yote yabegwe na hilo, la kuondokana na shirki. Allah akapiga marufuku asisogelee mshirikina yoyote pale baada ya huu mwaka. Mwaka wa pili wake ndipo kuhija kuhiji Mtume Muhammad sallallahu na baada ya miezi kadhaa michache tu akafariki Allah tusaidie atuwezeshe tuweze kupata fadhila za kuhiji twende tukahiji au zile niya zetu basi Allah aziboreshe kwa wale ambao hawana uwezo au hawana uwezo kuhiji basi Allah zile nia zile basi aziboreshe Ziwafai siku ya kiyama الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد كنا مambo ambayo tujifundishe kupitia matendo haya yaliyo ndani ya ibada ya katika dini yetu Matendo ya hija yanategemea au yana dalili zinazojitegemea Tunaposwali ibada tunaitekeleza tuna kwa sauti ya chini kwa sauti ya chini katika swala Allah katambia wala tajhar bi wala tukhafit biha wabtawi baina dhalika sabila Unaposwali swala yako au dua kwa maana zote mbili usipaze usinyuke sauti Kama ambavyo usibane sana sauti kawa haisikiki kabisa Kwa zile swala za jahara Aisha magharibi au alfajiri wa baina dhalika sabila tafuta sauti iliyo kati na kati utekelezee ibada yako hapa unaona utaratibu unawekwa sauti inawekewa utaratibu kwa sababu anayepokea ibada nataka hivyo simpelekee kwa mtindo mwingine unaposimama kwenye swala ya dhuhuri hutokuta msikiti wote labda iwe ni waajabu hatujuwi kwa mba imamu imam amesimama anaswalisha swala ya dhuhuri anasoma kwa sauti kubwa hilo ni jambo la ajabu au la asri au mfano wa hizi ulipoambiwa paza sauti ipaze swala ya isha raka za mwanzo sawa raka mbili za mwisho usinyanyue sauti sawa ndio tunavyokwenda katika ibada kwenye azkari Allah tabara kwa ta'ala anasema wa rabbaka fi nafsika mola wako umtaje moyoni unapomtaja mola wako zile azkari nasema uradi umtaje moyoni mwako tadarruan wa uwe na hali hizi mbili unapomtaja allah kwanza uwe na moyo wako una unyenyekevu Mbili moyo wako uwe una hofu ya kumuogopa Allah. Tatu waduna al-jahri minal qawli bila kunyanyiwa sauti, bila kunyanyua sauti. Bilghudwi walaswali. Asubuhi na jioni mtaje Allah kwa sifa hizo. Wala takun minal ghafilina. Na usiwe ni miongoni mwa waliojisahau wakaacha kumtaja Mola wao. Usiwe hivyo. Lakini kwa ibada ya hiji ni tofauti katika hadithi iliyo katika Sunani abi daud anasema mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi sahihi kabisa Asema atani jibrilu amenijia jibrilu Faamarani amarni an amura ashabi an aswatahum bital na ameniamrisha. Ananambia waamrisha masohaba zako wapaze sauti zao. Wanyanyue sauti zao kwenye talbiya. Ili labbaik Allahumma labbaik. Labbaik, labbaik. la sharika Laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lakwa walmulku la sharika laka hili nimeamrishwa na kutoka kwa allah masahaba zangu wapaze sauti watangaze tauhid kuwahakikishie washirikina ambao wao walikuwa naongeza neno kwenye hii talbia Allahumma labaik la sharika laka wanaongeza neno wanasema illa sharikan huwa laka isipokuwa yule amae yani wewe allah una mshirika, isipokuwa yule mshirika wako tamlikuhu huwa malaka ambapo yeye huyo wewe ndo unamiliki vile vile yani yupo kwenye mamlaka yako wewe huyu ni mshirika wanamtaja wanakusudia masanamu yao wa na anachokimiliki yeye pia wewe unakimiliki Allah au kwa maana ya pili na wala hamiliki chochote basi huyu ni mshirika wako washirikina katika tadbia walikuwa wanafanya hivi mtume akasema hapana sio hivyo akawakataza nyinyi msitie shirki katika tadbia yani matendo ya hije washirikina walikuwa nayafanya ujue hivi miaka ya nyuma kabla ya nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa mtume walikuwa nakuja pale kufanya matendo ya ija lakini katika hali ya dhaki shiriki shirikina Allah akaweka huo taratibu kwa hiyo kunyenyua sauti kwenye matendo ya ija kuna dalili maalum zinajitegemea ambapo dalili hizo sio za kuziunganisha kwenye matendo ambayo Mwenyewe Mtume sallallahu alayhi wasallam kayafanya lakini hakunyanyua sauti. Inakuwa la huku ni la huku la kule ni la kule. Kama tunavotofautisha raka mbili za mwanzo tukapaza sauti kwenye kisomo raka za mwisho tukaificha sauti. Hiyo ndio ibada inavyohitaji, yani matendo yote uyanukuu kutoka kwake yeye mwenyewe Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na Allah tabaraka wa ta'ala wepesi katika nyoyo zetu wale ambao hawajahiji waone umuhimu wa kwenda kuhiji jambo ni zito na Allah atutie wepesi katika hilo tufe hali hakuwa hali ya kuwa tumeepukana na lawama sisi mbele ya Allah tabaarak wa ta'ala na atusamehe makosa yetu sallallahu alayhi wasallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in